Artero bezala, gonekin ero bero irratisa joan. Stop, stop, stop, stop, stop, Hortaz, gauza pila-pila bat prestatu ditu zuentzako, beti bezala. Bai, eta gaurkoan... Gure eskualdera salto egingo dugu, badakizue azken aldian gonena hotxengatik eh, hor lako zirrikitukei berezi bat <laughs> izan dugola hasi ke gaur liburu baten berri emango dizuegu. Beraz, geratu gurekin ordutxo hau bai antxeta irratitik entzuten gaituzuenak antxetamedia.info edo arroza saretik ere hartu duten irratieko entzule guztiei, intzilik irratikoei agur bero bat ere, geratugurekin hemen gonekin eroeran. No, eta saio guztiak bezala e, hasiko gara berriekin horretarako dornakurekin konektsio egin bar dugu bitartean anaiarrebaken kanta huentzuten utziko zaituztego Sokale boan horrek betira koito nindu mage zinaren senale Graputzen Ya, casi no me di tu sonola es. Es aquí seré ya. Hello, ya voy a pensar. Y eso haz y dime más tu red. Mira te doy beso, esta pasará, baby. Y eso haz y dime beso, esta pasará. Soas, birri maturrets, mire ta coi peso el ta quanta da bere, y estoas, qua esan bezala, telefonaren beste aldean gure berri emaile fina Bilbo konexion, kaixo dornaku? Ezo. Zer moduz? Oso, ongi batuak. Ongi baita ere. Eh? Oste naiz. <laughs> <laughs> Eta zerrek zatoz gaurkoan? Ba, gaurkoan ba, kilolaren munduan edo zertuko naiz, piskat izan ere, maakumeak bertan ere, ba, ez, elanean gabilta eta, guen artean, ba, omizte dengo dut, e, zehazki, ba, ziret munduan, maakumei, e, erangatera behar zentzai, en arropa ninguruan. Oh. Eta, duela guzti, ez? Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, bai. <risa> Ezan marra dut, mozta dela eta ez, es, pretzizkia esango dut gana. <risa> bai, zeik eta den duten, en arropa, e, Hasi konez, askin aldian entzuten eh ba, berri, berri bat, e, abezena irakurri a litzanda, eh titular bat esaten duena ikolarruak, e, kaskoa, eskola horra bestekoa, botak eta municipala aldera korekin. Gizan ere orain aibat, e, ai bak e, de la Sociedad Internacional de Boxeo, a, boxearen elkarteak, carteak, ezarridu ba boxeorak orain municipalaren andarko dela, eh badiru tienes e, Amoda ba, eta kirola guzkartzeerako bidean eta beraien guztetan ba, badmintonian bezalako kiroz femenino batean ba, asko irabazten duela minitzela eramatea eta boksioan ere ba, asko lagonduko lueela bentsatzen dute beraien izetan are e, erakargarriagoa ditatekera kirola horrela egingo balute kiro, kirola, oraini... kirola erakargarriagoa izango zela Eh, bueno, bainzat espektakuloa, bai, kirola ez dakiteltu mm -hmm. esto oso horos adenik, anez, minifaldarekin buksoan aritza. Ba, ba, eta, bai, se, ba, gartu, sei, sei, dornako, sei. Bai, eh, hai, eskibietu rekin notuta, eh, ba, bebezen egindako hori, eh, ba, aurreko batean edo, Kate Taylor dela eh, irabazleaz eh, bukso femeninoan esan zuen ez dute tako jak eta badean ateratzeko eta ez dut eta coiak edo minifalda jartzen garen ateratzeko eta eta are gutxiago jarriko dut minifalda bat eh banagodean diren ez hmm. edo borrakatzeko egunean etori batetikak e, jasan e, kritikak egin ikustenak hori bo, e, azkenan boxelariak beraienkin ta mira den, bedaz, den moduan ez ba, ba, ba, bai bai bai, bai suposatzen dute ez osea alde batetikan egongo da ustabai da izango dutenak federazietako jendea izango da, federazio hoietan ba, ez daukat datua, akaso behiratu halko benuke baino aposto egingo nuke, gehiengoak gizonezkoak direla, berez? Mm. ez bai Zalantza hoiek ba. edukiko dituztenak edo ez? Eta, bueno, ba, azkenean, Kirola eroso egitaren premisa, ba, pues, da, ezin da zalantzan jarri ez? Ba, espektakuluarekin, eta beno, ba, neska hori ondo esan duen bezala, ez? Bestela ere, ba, kirol guztietan nori kontutan hartzen bada, bai emakume zein gizonezkoak erakargarriagoak egiteko, ba... Ezait bereba, ustean artean adostutako kontu bat izan barko luke. Bai, ni ustut genera erabiltzen dutela, ez? Eskusa hori komillartean e, erakargarritasunaren kontua, ba, kirola saltzeko garaian, ez? askotan ba, entzun dugu ba emakumeen kirolak ez daukala horren beste jarraitzailerik gizonezkoenak bezala. Ordan, ba bilatzituztela horrelako teknikak ba publikoa aurororrean eta niztut horlako neurriekin maskulinoa e, ekartzeko, ez, modu bat eta azkenean da emakumearen aragiarekin jolastea eta hori erabiltzea, ez, e, trokeko kontu bezala ez? Eta aldi berean e, usten duten pizka bat da azk, kirolarien kalitatea, ez? ez Horria, bez, be, be, Zebaz da izango erakargarria emakume bat bokseoan ikustea ona bada, ez? Eta zuk bosea maite baduzu eta espektakula maite baduzu, horrekin. nahikoa izango da, ez? Nola jokatzen duen ikustarekin. Ez aldu zuzte dornako, bai? Ez er, yes, aldu beste komentario bat ere egin zu izan ere ez bakarrikan hori zen izan argudio bakarra, bai eta beraien ustetan ere ba honek lagunduko lukeela gizonen eta emakumen arteko berezketa egite. E, giu <laughs> <biden, laughs> <tose> bai, aia, ez denomenda bat, bizo, izanen etartzeko banaketa egitea, <risa> okay. eta. O sea, Ata, ere bainere, oza, sea, komentatuak bainere, gainera, hori, generoak eh, markazeko aldera egiten dut ere. Eta, eta, e, e, oza, sea, esaten dute zergatik, hori, oza, sea, zertarako nahi duten bere izi? Ba, ez da, o neke ideia mango lukela era ikusleak beraiek berezu izaten baina ikusleak jeraia gero da gitebetitze laguntzeko itengut. Ne. Ez no ularte, real debate tiques va a revisetar en Kontotarena, zertarako. behar du, beardo, bueno, eske. Uh -huh. uh -huh. Ba, que nada bai da, Sanchez aterio izango dela beti bamarkatzeko beti da dela bigmaia eta bakomea ikus, ikusten denez ola motako itzute ere bat hemen e, boxean da baina beste zenbait kiroletan ere ikusten da nai hori emakumea eh zerrintzeko markatzeko edo arroparekin e, bere sexualitate hori gehiago markatzeko mm -hmm. eta giez e, beste kirol bat ere bada futbolak. E, mm -hmm. Ceferio esporte goponan e, Josef, osea, menago e, titularra da Josef Dater, pide un futbol más sexy. Josef Dater da fisiko presidentea. Eta hori, futbol femenino seksiago bat alarrekatzen du homen. Eh, eh, ez eten duenez futbol femeninoa, bueno, eh, bazara futbol femeninoa borakala hondi bat eukitzen hori da orain. Horren erakuz lehargia izan zen ba euroesportek eh, amperatutako mundial femenino Alemanian homen ekiltoren esperkazioa hukitzen. Ean alatagusti zere, pues bere ustetan are esperkazioa hondiagoa lortzeko ba, motzak eta begatuak eremanbarko lituziela pentsatzen du ga ba, honek, Eta bere usteran ba hit testualotan esaten du dela, hori ba, futbolaren popularismoa andiagortzeko eta hola ba eh dirtzeko ba, femeninagoa edo eta horrela ba du ezherrendu zergatik ez ditu moda futbolari galdera moduan. Eta esaten du bait ere, ba e, Ba, Gatzamotza eta pegatuzkin ez duz ez politiagok ikusten nomen direla futbolari guztien. Ori egirea bere hitzak. Beraz wow. ikusten denez ez da bakarra garra futbola, zainetan emakumeak berizteko nahi hori dagoen, eta futbolan ere, bak emakumeak ere kritiko agertu ziren bere komentario matzista horren aurrean, egonak kalifikatzen dira izuzte gorkun eguztietan, eta ezkerrak, e, izit publikoa kritika minimo bat dauka. Baina hori nartasa jonaz, dela beste bat zutolarizitzen ditan iar bat, esaten du, ba, bere ustetan e, mini horako garroparekin ikusi nahi dituzten bakarrak izanak direla, eta berak ez dara inongo praktiko ikusten e, neurri hortan. Eta gero ere komentatzen da e, huk uh, Robert Txon Huk Robert ro, Txon ministroa dela difusioneako gizkiroldi ministroaek esantzuen ba beru ustez ere e, ba gustitze hau neurri matxista eta eta eta, eta diskriminatzailea dela holako neurriak edo komentarioak egitea bainera, Entratu, ori, ez bainera pikoako buruaren aldetik sentratoria eta guztenen erdietza la badertako eh buru edo futboleko edo kiroloen mailako burua gira gizonak Bera, antaparaila bortatzen ikusten nebuli, eta komentario machistak, eta bero kritikakoa. Ba, beti ez dela, bera, azekitea kritikana tozte. Bera, egingo dut, eh, bai mene matemua diazute, hola, eh, buelta pixka bat, ez, eh? esgeratzeko hola gorputzunekin beti bezala, eta, bueno, berez bai geratuko gara pixka, <dirlikatuta> tere, <nicht> <actor> baino <Kinda> nazkenean, egia eh, da, dela gorputzen manipulazioa edo azkenean ez sexualitatearen beste erabilpen mota batez, beste alor batean. Eta kontua da atzo bertan badago emakume talde talde bat, e, eslobakak direnak e, la, la FEM ez e, egiten zu du zuten, baino egitenari dire Europan guztian zehar gain e, aldarrak, aldarrikapen desberdinak, Egon ziren, estatu frantxesean egon ziren, guain esto, Strausskanen atean, e, e, jantzita e, txeko garbitzaile zarrak bezala, ez da, ba, bueno, pornoaren, e, pf, porno kutraaren esto bat oso... Irudi, klixe, eh, bai, bat. erabilibat. Eh, hauetan... Hor, hori adibidez eta atzo bertan, esaderen egun, uste dut Vaticanoan e, egon ziran. ere Berlusko niren aurkako manifa, Berlusko niren aurkako Manifan emakume Maniferraldo jo horretan ere, ba, beraien gorputzak biluxik zeuden eta eh Italiako banderakoko ikurriñako koloreekin jantzi eta bueno, larrikapenak egiteragont ziren eta eh Vatikanon egont ziren ere. Eta azkenean beraiek eh guztianekin egiten ari dutena, ez? Ara eh goitoplesa da beraien teknika erabiliena edo mm -hmm. ba batez azkenean eh esatearenan gorputzak, kotxak saltzeko ere saltzen badira, osea erabiltzen badira, ditu mm -hmm. gure gorputzak erabilidea ber ditugu gure eskubideak aldarikatzeko, ez. Mm -hmm. Ta bueno, Vaticanotik badago gainera irudiosografiko bat hola, e, ateratzen emakumea, ez? Eta kriston indarra daukan ez da, eta jartzen zuen emakumeen eskubideengatik, ez? Ta bueno, orrela, ez, hartzea eta buelta ematea beti mm -hmm. erabiltzen duten klishe mm -hmm. hoiekin, ba ere interesgarria da. Bueno, banie eske, bueno, está dut zurea talera... Ora <susurra> <susurra> ez dut bizik oso destroizarnai, izan nahi ze berenzuko batago honarekin, baina dela emakumeok ere alarrikatzeko, zatzeko eta gure gorputzari dugun moduan erabiltzarako momentan ere alarrikatzeko aukera badogula. Baia eske beto ke histori jo batere badut. Kidel munduan grava moitz moitz Ah, bota bota markatu, barkatu honak zenuna ulamaitu zenula ke bai, e, azkena daikorroa <laughs> eh, baina taberri ore burgizonak esaten emakume gala dabil wardagon bar mm -hmm. eta bari ba, ba, ere egiten dela, asko es aski baloian erari baso logasketko ponean irekurri daiteke agaitere ba, arropa eh eta moza erabiltzeko lege berriekendula asandrea eta eta berri ore ba behartzen traieta pegatuak E, eta izan behar du e, belaunetik hama zentimetrotik gorako e, galtza motik <laughs> bai, e lentzen, ezingenitu elagonak erabili ezak izen hama zentimetrotik gora eta orain gora gobidealiko dute ez joder eta bainela beharturik eta baina bai. kumera kutikategin dute esan ezberaiek ere ez dutela erabiliko ez bada behartu guztiz e, liga femeninoan ez dutela erabiliko esan dute, baina beret e, e, eurorigan e daputa daudela eta da beste guzti. Orduan, pues oi, da kontu berdinak, balenbako eh? maude erabilli, osea geroki zanbalute derein kabuz. Agroso gozo dela horrela, kokatzeko dozkenean mm. ez eh, kirolan, pero jetos duzu mm -hmm. baina du. Bai. eta berginera bakia eta Balibere ba kritika zaude elku Oso, ondo, donaku. Ba, mi esker, bitu, gainera, ondo, amaitu aldugu zeren azkenan, ue, badirudi utzikaitu gaituzula orain bera, mende batzuetako historio batekin, naiz eta gaur egungoa izan, eta gure urrengo atala edo izango da, oianak ondo esan duen bezala liburu baten aurkezpena, eta irungo emakumeen historiaren liburuak, horrelako historioetxoak topatzen aldirenak, eta, ba, pixka bat, Batz surrealista da. Honetaz bai. hitz egiten egotea ta Dornakuastero ekartzen dit, dit, dizkigun gaiak askotan horretarako ematen dute. Harritzeko. Bai. Harritzeko. Harritzeko. Ja. esker. Urrengo aste arte. Dornaku. Bai, joiz. Joiz bat. Bai. Jaio. Jaio. aurreratu bezala, gaurkoan irungo emakumeen historia mila bederatzereunda, hogeita oh, maikatik mila bederatzereunda laro geita inguruan arituko gara, eta horretarako harremanetan eh, jarriko gara Maria Ruizekin bera irudaz, idazletatiko bat daukagu, eta bitartean, ba hemen txinaurriak zedean topatu aldugun abesti bat, tegin utziko zaituztegu zuraren eskutik. salduisu egun moduan, telefonoaren beste aldean liburu polit eta honeen idazletako bat daukaguk, Kaixo, Arratsaldeon Maria. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, onda. ondo. Ondo. <laughs> baita ere, baita ere, bai, bai. Ja, lana pizka tamaitua, ez? Ja, baduzute euskarria hor, baduzute liburua, ez? Bai, bai. Pintzateta gustora. Bai, onbe, pozik, ja ben liburu aukita.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 Bueno, zer bere ideia ez da ezen duia izan, eh, zen siema cheta izan. Gauza sortu zen printzipioz eh, bueno, udalean, eh, gizarte arloan, eh, pertsona batzuk, bueno, gonta kasi ziren, haien interesgarri izango zela, zerbaitita irungo makumen historiaren inguruan, beraiek bizitakoaren inguruan. Eh, hori ya da Aduelaute batzuk, eh, ja mm -hmm. lauan edola. Eh, Beran duago, 2008-an edo gutxego da beran ikuste jarri ziren harremanetan Euskal Herrek Unibertsitatearekin, uh -huh. ba, antropologiako birakazlerekin, eta, bueno, beraiekin proiektu bat osatu zuten. Eta, Unibertsitateko irakasle hoen bidez, betorri zitzetegun proiektua aziliatan eri. Eta, beraiek ere, bueno, ba, mertxezagutzen zuten, norban harremanetan jarri ziguten hiruei uh -huh. Eta, bueno, ba, udalako geraman zigun proiektu horre da eramateko, eta, ba, guen, noski esan genuen bai ez. Uh -huh. Oso konten. Bai, eta bueno, iru urteko lango zen esan duzu 2008an harremanetan jartzen dira zuekin eta, claro, suposetzen dugu horrelako liburua egiteko landa egin barri zan duzuela urtek erakusten dute eta zuek ba, biltzen hasten zareteanean, zuek irurak e, nolako, ma, bueno, leherro batzuk edo, markatu beharko ditu zue, eta zuek ze euskarrido metodo erabili nahi zan liburu hau ur relaterali Bueno, guk egin duguna dena da bueno, metodologia kualitatiba dozaten dena. E, beti, ba, jendaren subjektibitatean piskatu narritua, jendak esaten duena, jendaren ikuspeian, igitzietan, izteetan, eta aukiditu, bueno, bi hildo nagozio do. Ealde batetik, bueno, hildo historiko bat, e, bueno, bat izten burua ezagutzeko, eta, ba, pertsona guen emakumea guen testigantzako katzeko, batez ere mertxek mm. egin duena, eta mm. gero hildu antropologiko bat, batez ere zildiaketanik egin duguna. Mm -hmm. Baina, bueno, gero elkarrizketak egin ditugu, esan duzun bezala, goita mazazpi emakume elkarrizketatu genituen, eta metoda da, bueno, ba, deitzen dena, bizitza historia. Eazken handa, bueno, jendearekin hitz egiten da, ardezen zaio ba, bere bititza osoaren inguruan. Mm -hmm. eh. Ere, bueno, ba, garrantzileiago manez, ba, pertsona bakoitza itza garrantzitsutzat ikusten dituen eh, gauzetan, Eta horrela usatzen dira horia ababira hien dituzte historiak. Eta gero bizitza historia horien analisiarekin eta bueno, bat izten guru historiko guziarekin, ba dugu liburua gurua. Mm -hmm. Eta nola aukeratu zen ituzten emakumeak? Zeinzuk izan ziren pixka bat, ba, erzaugarria kontutan hartu zen ituztenak edo? Bueno, guke astekoenetan unazen, bueno, askartu zigutenarengatik ere ea edineko makumeak izatea, ez, azkenan bueno, bai historia liburu bat egiteko, ba bearrezkoa zelako, ba bueno, ba historia ondo ezagutzea. Orduan adineko makumeak izatea eta gero liburuan ere mazaio garrantzian dia eta bueno, proiektu eman emaitzaien hasieratik, eh, bueno, realitate sozioekonomikoari. Orduan garrantzitua zen bait ere, bueno, batzetik kanpo lan egin zuten makumeak izatea eta orduan garrantzi ematen gero baitare lanbideari. E, Bazerrian lan egin zuten, industrian lan egin zuten, ekonomian formalean, edo osasunean, irakaskuntzan, edo, bueno, hori ere kontuan hartzen genuen. Eta, gero, bueno, hori zentik jat gu kontutan hartzen genitu nalda ja. baina gero, bueno, ba, beraien gana iritsi gara, bueno, ba egunkarian agertu zen, zerbait, erratean ere, gero, deitu, ditugu, ba, egoitza, ditugu, emakon benda elkartetara, eta gero asko baita ere, ba, guk zuzenan inguruan dugun jendearei galdetuz. Galetu jo zuzura monarik, animatzen uh -huh. den. Eta horran, bueno, kontuan hartu ditugu eta zeiatu gara beti bamakume mota ezberdina korra zaltzea, baina, bueno, alizan dugun moduan baita ere, ez, bat ez dute baietzen zen, orduan. Makume <laughs> <Nei. laughs> honen gana iritsi gara eta ondo, bertzen diogu. Bai, azkenean, ez, horren hiri handia den irunen ez, emakume desberdinak eta aiengan aino eltzea, ba, ez da, lan bat ere erraixa, eta bueno zueke komentatzen e, zenuten, ba liburua zuentzako edo ba, bezala biografia haman komun bezala, ez planteatu ben. duzue, eta zuek uste duzue, bueno jarretu duzun irispidei esker eta lortu duzun ari esker, ahotxun guzti kontuan hartzen direla, liburuan bertan? Hmm. Bueno, hori atizkat zaian ikuste, eta hmm. gian hau guzti guztiak ez, ez daude. Egu hmm. baiz haietu gara beti bueno, zabala izaten eta egotea, bueno, bazen dudan bezala, ba, jatorri ezberrinetako, ideologia ezberrinetako, lanbide ezberrinetako, auzo ezberrinetako, emakumeak egotea. Hmm. Eta baude, batzuk euskaldunak dira, beste batzuk ez, besta txuk irune jaio dira, besta txukan poan. Hmm. Guzaiatu gara, eta nik uste dut, bueno, emakumeagun bizitzetan, bueno, ba, ba daudela gauza asko komunak direnak, mm -hmm. edo, agian, ba bizitenak, berdinak ez badirare, bueno, bantzekoak agian izan dituzela, mm -hmm. e, ba bine horietako, gara horietako emakumek, eta baina, bueno, gero baita ere, bueno, eski, ba, bakoitzaren esperienzia pertsona da, ba, bakarra da, bai. eta, hombre, baian gauza guztietan ez direi dentezikoatuak aguango, baina, bueno, gu guztetugu baiet. E hori dali buruaren elburua baita ere. Egoi, tamazaz, emakumen bizitzekin egineko elburua da, baina elburua da asko breiago izatea. Oso, azkenan irungo emakume guztien ba, bizitza izlatzea, bere gintzat egumen bat izatea. Tenzinien. Hmm. Eta emakume horiek, e, ba, pixkatez, e, bueno, liburua e, egin baino lehen, ba, esan duzu bizi historiaren bidez, ez, beraiei, beraien bizita guztia galetun den nola hartzen zuten, ez, askotan ba, intimitate horretara edo ba, airu neska agertu zate etxean, eta galetzen diazue intimitateko kontu horiek, agian askotan kontature ez dituenak egin, ez, e, inguruan, eta nola erantzun dute haiek? Ba, ko sustatzen bada kolai denetarik, mm -hmm. eh? Eh, asteko, jo eske zuzenean ditzen zenian an askotan ja, saben su eh, telemixo kontra mm -hmm -hmm -hmm. du koisu, mm -hmm. ez da ikusten ereinbesteaken ezar garrantzitsuak segola. Baina gero, bueno, ba dein beraieengana junta, junta beraiekin heldutara, ba, bueno, Bai, denetarik ikusten zen, eh, batzuk oso erraz egiten zuten, eta gu gainera joarrituak hil ditzen ginen, zeba jo, gara batzen ginen, audioan, gara batzen kamerarekin. kamararekin. <gülüyor> eta batzutan pentsatu, zo joagian lotxatuko da kamerarekin eta eta batzuk bat ere. <gülüyor> eta asko hitz egin dute eta gustora gainera. Eta beste batzuk ba bai, bai, jam gehiolotxatu dira, eto... <gülüyor> baina, bueno, niko hori pentsatu, bazkenan pertsona guztiak bezala denetarik dago, eta... Baina bai gut, suentz atere, eh akaso zaila izanda diskriminatzea ez, ben onik, osea, liburua irakurtzeko aukera izan dut eta azkenean zen ze egiten du zutena fiska bat liburuan zehar da kontatu bai kontekstu historikoa, onda izan duzu bezale eta sartze bidu zute ja. elkarrizketa hietako e, bon, literalki esandako pasarteak, ba, pasarteak, ez? Eta, karo, oza, azkenean izango dituzute hor kriston informazio, pila, hortikan e, ba. aukeratzea sartzeko ere kriston lana izango zan, ez? Bai, bai, hori zaila izan da, e, eh, benetan. Karo, bak genitun, ba, ordu pila bat, terrabazioetan, transkeroa penak egin genitun, eta, bai, jogera aukeratzea bat, eta, karo, badituzute ez pilantza bat, benio, behio, ahian, antzeko mm -hmm. zerbait buruz hitz egiten, eta ze jarriko dugu, eta... Mm -hmm. Eta bai, falla da, eh. Za ere gaina pentsatzen duzu Jolena be dau, quiero verte a deseas aquí ser. <gülüyor> Buf, eta 57rekin bai, no, gainera. Bai, bai, bai, falla da, eh. Mm. hori bai fonda falla. Gero, eh, informazio guztia, o sea, jaso duzuten guztia, eh, eskuragarri dago edo zuekin gorde duzuten bai. baiten Ez, ez, ez, hori dena, bueno, leintxe bertan ja udaletxea da eta udalartxiboan dago dena. Mm -hmm. Eba daude grabatzioak hau dioan, bideoan, eta gero gindako transkribapenak ere, eta literalki horiek mm -hmm. ere dauden. Eta hor daude edo zen jentzat, eh? interesa duen edo Baina benetan interesgarria dela jakitea, eh? hori guztia <laughs> ere eskuragarri dagoela. Eta ja, bueno, pixkat, e, zuretzako ja zurekin zentratuko gara, Maria. Eta zuretzako zer suposatu du horrelako lan bat burutu alizateak? Bueno, ba, nikuzut zilea tanbertzeren zatera, zan dauzo da hmm. garrantzitsua, Zambre. Profesionalki izan da lan garrantzitsua, baino ojo pertsonalki ere izan da oso garrantzitsua. Zairuak emakumak gara, hiruak irungoak gara. Eta oran beti ere, ojo, zure herriari buruzko lan bate egitea. Eta kaso netan gainera, zure herriko emakumei buruzko lan bate egitea. Mm. Kontuan hartzea, ba, beraien historia gehiago ezagutzea, beraien bizipe noieke ezagutzea, ezagutzea, oietatik aukera izatea, jo, niko zut oso garrantzitsua izan mm. dela. Mm -hmm. Eta sentsazioetan edo ez, ba, bueno, nigu goratzen naiz e, aurkezpenean e, nal izan dintzen ere Eta ba, bertan komentatzen zenuten ez, ba, bueno, orain txe bertan esan duzunaz gain ba, Sentsazio ugari izan dituzuela elkarrizketa el guzti horiek e, burutzerakoan edo Agian nahi gure entzuleik kontatu aldiezu, ba, nolako sentxazioak izan dituzu ba, denbora guzti honetan? hori, ba, claro, beraien bizitza kentzerakoan badenetarik egon da, eh? Za, mm -hmm. ke momentu ona, osa chegiñak eta barre asko gindugu beraiekin, baina gero baitare, ere, claro, beraien bizitzetan danagatzen dira une zaiak mm -hmm. eta gogorrak. Mm -hmm. Eta momentu batzutan ere basaia zen, badere emozio na sensibilen, edugu emozio ere eta zaiazen, eh? Ba, batez ere agian hitz egiten zutenan, la familiako norbaiten editzari buruz, edo gerrari buruz, mm -hmm edo renon berri sufritu tenarin buruz bari bai gogorra izan da mm -hmm. une batzutan bai Baiz, bueno, azkenan konton hartu barriz, kontuan hartu bar dugu Zueke eh jorratu dituzuen garaiaak benetan, ba, ez, e, Irunentzako, Euskal Herriarentzako eta bueno, Espainiarestatuarentzako ere bai, ta ingurukoentzako oso momentulatzak izan ziela, eh? Hor dago bai. Guerra zibil bat, e, aurretik Errepublika Errepublikagarai hoeiek, baina bueno, apur bat eh zorakeria izan zirela, eh? Eta bueno, bai. e, ba, emakume hauekin eta hori bizi duten pertsona ororekin hitz egiten da ere. Ba, bueno, momentatzen polita denarren, ba, bestatzen xanduzu moduan gogorra izanberdu. Eh. Eta sí. gauza polit, edo horrelak e, farrak bota dituzutela, eta xanduzu, e, ze, anekdotaren bat edo kontatu galdibuzu edo? Uf, ba ez dakit oran... Ez dakit, barrak bota ditugu, badibidez, kontatzen zigultenan, badidez, eskolan nola egiten zizusten piperrak, <gül> edo azten zirenan seksuari butuzit segiten... Ba, badiru diela, beraiek, badiru di, dugu bat ez es, ordena zela tabut, tabut, tabut, ta, es, bueno, bat, kontatzen suskuguten baitare, beraien gauzak, batzuke, eh? beste batzuke zuten sartu nahi hortan. Mena. Eta, er, interes barra izan da baitare, es, ba, adi, desitze giten zuten, zuten anpiskat, gizonen paperari buruz, mm -hmm. es, beraiek ja piskat, bagaraiak nola atlatu diren, ta, ikusten dituzte gauzak zuten modu batean, mm -hmm. eta, ba, kritikak ere nola botatzen zituzen, ta, Bai, hor egon dira momentu interesgarri asko. Ba, sen azkenean, o interesgarria da oso, bai, irakurlarentzat eta suposatatu are gehiago zuentzat ere, ematen dizulako ere, ez, ba, e, baditugu, bueno, emakumeak beti ahaztuak izango gara historia kontatzen dibutenean bai. eta lortzen du hor e, imaginarioan edo irudi bat izaten, ez? Ba, nola zen irun eta nola bizitzen ziren, ez? Eta adidez, sexuarrena esan duzuenean, ba nola bai. Ba, azkenean, pues, bai gertatzen ziren gauzak ez, eta lortzen zuten horrelako e, zirrikituak e, bilatu eta ondo pasatzeko tarteak ere, ez? Erran, ba. Horrelako arauen artean. Zuretzat ere, ba, ze, ze, ze irungo irudiarekin geratu zera? Puf, ze irungo irudiarekin. Ba, gian amarka dago txeten askoan datu den, hiri bat, eta... Baian baita ere, hiri bat atxeragotan oso markatuak zuen pertsonen harteko ezberdintasunak. Eta hori ikusi dugu beraien elkarrezketetan ere, e, bat ez ere... Baian bali abide gutxiago zituzten emakumeek nola hitz egin duten, nola bizi zuten, da beste pertsona bat zon aldatik anba estrezua, eta hori nola aldat egin den e, baitare ere Eta beraien, bueno, denetari dago, eh? baina de, lehenen kasatzen dute irun hobetu egin dela. Baina, <laughs> no. eraguzetako iritzak daudere Eta, zuk adibidez, ba, neska gaztea izanik ere, ez Ba, zuretzako erakutxiz zuten irungo historia horretan edo izan duzuna eta ikasializan duzuna lan guztionen bidez e, Liburuetatikat uste duzu zuek egindako lanarekin berraskuratu dela Ba, liburu ofizeletatikat dagoen e, historia bat? Nenku zotzai ez. Eta hori lotu dago batez ere zukezaten zenunarekin handirozentrismoarekin. Oza, beti orain arte, historia egiterako garaian, eta ikerketa eginetan, kontuan hartu da gizonek egindutena, gizonekin hitz egindak, gizonek egindako ariemen zaio garrantzia, eta makumak beti gelditu dira begarramaia batean, edo eskultatuak zuzenean, uh -huh. haiku zezinak izan dira, eskorten ezaten den bezala, eta ez da kontuan hartu ekarpenak. Eta guglan honekin ikusala izan dugu, ezagutu dugu, joan makumagokin dutela lampilla bat, beraien etxetan, eta beraien etxetatik kanpo, ekartan bat egin dizkiotela familiari, beraien ingurgari, iriari, baita ere. Eta hori ez dela kontuan hartu. Ekartan ez dira kontuan hartu, ez dira, baloratu, ez da, rekonozimendu bat egon. Eta beraiek ere gainera askotan ere ez dut ikusten. Mm -hmm. Eta nik zut hori dela lanaren balioetako bat. azkenan hori pixka eta azaleratzea, eta lortzea, eta nik ustudut elkarrizketatu ditugun emakume batzuekin lortu dugula eta berein autoestimoa baitare pixar egitea. Mm -hmm. Eta nik ustud beha emakumea hon bizitzu da oso garrantzitsua dela gazten, zaz baitare, azkenan ezetagu gaur bizi garen beste garai batean edo beste modu batean edo agian ideia batzu ditugun ere, ba garrantzitsua da guretzat jakitan hundikan gatozen, nolako izan den, mm -hmm. bogu baino zarragoak giren emakumen bizitzak, Eta hori baloratzak hartatik ikastea baita ere. Mhm, mm eta orke izan ana cache berdinak berriro egin ez ditzagunez. Horria. Ba ba Bai, osa interesgarria. Esan duzun azken hori esait batzuentsako suposatu duen autoestima hori, es, indartzea do azkenean Noi. ni ustut askori gertatzen zaiela eta esatzen zuela, bai nik ez daukat zer kontatzeko eta gero kontatzen hasten dira eta, ez, zenbat gauza dauzkagun kontatzeko Noi. gure inguruan. Eta Maria, akaso eman emandizu da denbora emakumeak liburua irakurtzeko eta zuei fiska devoluzioa de egiteko? Beraia, ekemakumek irakurri duten, mm -hmm. bai. Din momentuz bakarrik dakit batek baiet. Mm -hmm. eh, goizan aurkitu dut kaletik eta zandet, irakurri duela, asko gustatu zaioela eta eskarrak ematen zuzki da neri. Ah bueno, neri da zilea temez, nire da. Eta nik ez da tenia eskarrik eskarri asko guri ez, zuei. O sea, zuei, zuei. <laughs> zuei, zuei, zuei. Zuei, zuei, zuei, zuei bizitzak gabeetzen, gondolibururik da ez, ez baina egin duzuena, zakize, gure bizitzarekin, eta... Eta hombre, ba, konten galditzen zara, ikusten duzunan bahori. ba hori. Beraik ere konten gelditu direla eta bere entzat, ba, garrantzitsu bat dela. Mm -hmm. Darreko De nozimen du hori, eh, ere. Nik mm hori -hmm. ez zemarratuko nuke. Eta, bueno, ez dakit, eh? Akaso, bainoan, zugustu duzu, badagoela oraindikan lan egiteko esparru horretan, irungo historian. Bai, bai, bai, bai, bai, gauza pila ba e, ezkenean hunkitu ez ditugunak. Gugera ezkenean elgarrizketa gehianak adibidez zortu beteko agira. Mm -hmm. Ama kume do pertsona baten bizitza askoz gehiago zoko <laughs> ematen du. Eta asko zer historia gehiago daude eta bai. Eta gero baita ere, bueno, lehen ezan duzuna, ez gukaukera du ditugu baita ere pasarte batzuk. Horbat asko zer informazio gehiago mm -hmm. eta asko zer gauza gehiago egin daitezke. egun momentuz, bueno, baliburu hau egin dugu. Iru bat gainera, bueno, bibiru gatiboa, azkenan bere elburua hori gelako, eh? Mm -hmm. Ta, irungo dozinek irakurtzea, eta ezagutza pixkar gehiago, irungo historia, eta irungo emakumen historia batez ere, baina bai, eh? Nekuzo tazko zer gauza gehiago egin daitezke laurendik eta guagortua. <risa> bueno, zuek atea zabaldu duzue, eta, bueno, espero dugu atzetik hau ez gelditzeaz, eta aurrera jarraitzea, baya, zuek egin duzuen lan, eta beste batzuek ere egin dezaketen arekin. beraz guk ere bai eskerrik asko esango dizugu, egin duzuen lan agatik, <risa> eta <risa> emakume hori ere bai, bai, eman duten testiagantzagatik. Hmm. Et, eta mi esker gaur gurean egoteagatik, bada gitzute, bueno, e, antxeta irratiko... Ateak dituzutela diburgatzeko eta beti ere horrelako gozak gehiago horrein dikant. Diburgatzeko eta kontatzeko, ba, zen oso interesgarria da, eskerrik asko. Eta nahi duzun arte, Maria? Zorionak. Ba, eskerrik asko zehirak. Baina, gaur, Maria. lur latzen sizki Txekon duratu nahiz, aurrekoan aurkezpenan egon nintzela, eta horreintzen egoen begiratzen bertan apuntatu nituen gauzak, eta badozkat hemen anekdota batzuk bertan kontatu zituztenak, liburuko emakumenak. Soi desastre. Bota. Bai, bota. kontatuko ditut. Artu gu ditut, iru, eta horietako bat gero gainera emango digo aukera, hurrengori paso emateko, gustuzu hemen superprestatuta. Eta... E, ba, asteko daukat e, hemen, ba, Arrosiren inguraren ire zuten, e, eta Arrosik ba exiliora joan bar izan zuen gerrate garaian, bueno, hitze egin dugu, es. Anecdota Alaiak eta berzuk sain Alaiak zirela, eta bueno, ba Arrosik kontatzen zuen berak ba e, Barcelonara joan bar izan zuela exiliora, eta gerratea behin amaituta Birunerra bueltatu zen. lau, em E, urterekin eta ez, lau umerekin ez, berak lau urte zitun eta gainera lau aia reba ziren edo eta e, kontatzen zuen nola berarentzako oso gogorra egin zen ba, ikustea beraien etxea sakeatu begin zuten gerrate garaian eta bueno e, ba, ikusi alizan zuen ba irunen zeharri biltzen zen jendea, ba, bere arropa jantzita zuela, bere eta bere anaia arrebena, eta bueno, oso gogorra dintzitzaiela. Da gogoratzen zuen hola, e, oiurtzako emakume baserritarrek lagundu zutela, bere ama eta bere familia, ba, arropa emanez, janari emanez, e, garaien ez dukatelako ezer. Gero beste anekdota barregarri bat edago lererena, beti parrandan zegoela, berete bere koadria, bere eta bainauteri batzuetan tolosara joan zitela eta gainera mozorrotuta, Eta omen, garaian esen emakumerik mosorretzen eta orduan ba Tolosako gizon guztiak harrituta eta bereien inguruan ba nola neska maja eta jator batzu zoen hor gainera mosorrotuta, sei divertigarriak eta pentsatzen zuten irun iso arrisko hiri aurreratua zela, ba irundik ezagutzen zituzten neska bakarrak mosorrotuta zirelako Tolosara. Eta azkena, da sarrerein godionagure mm, satitxoari, ba Teresa Palomerorena da, eta ba berak e, esaten zuen gaur egunean belaunak oso minduta zituela, oraindik lan egin barri izan zuen guztiagatik, garaian oso modu gogorretan egiten zutelako lan emakumeek, egiten zutelako belaunik lan eta gaur ragunan oraindik dik belaunak minduta zituela, eta horrek gogoratzen ziduela ez, bazelana ba, gogorra egin zuen, eta esaten zuen gaur ragunan ez dela lan egiten. Pere <intos en> <willan> Yo, <g cassette tamaño> <intos> la empañeta sutela la, baina orain ja gaur egunean ez Talleres ni land differentia que te he dicho no. Eh, eh talleretan? Ba, gure rengo etxe ginduan fabrikak kuçillosak. Lanxarra, eh. Mono, etxean iola arrishan be bai. Fundisiinuan be bai. Naiero e kuçilletan pas e no. Tornilua, tornilua eta tornilua anterian, nah. hargana tenian, tornilua no Automatikitan, entxe, nala Eskontzeko burten, talarretik handa, kitzu Eskontuta guen... Etxian Etxian, dai Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, eskontzen zinen da Que ba? Que ba? Basta formogatzen ziren? No, no, no No, no Zabezo maturten eskontzen zinen ma? Nio, betiru Niko, geta guzti Ogeta guzti Gaztio, plen gaztia txertetzen. Baina ogeta irugun. Bueno, bueno ogeta guztekin bez? Ogeta marruin be, Vai. da gaixo bebaigua. Beno, ba, abu, ez da irungo emakumea, sorra luzeko da bera. Beno, gipuzuan geratzen gea geha. <haz> bai. Eta seguruenik ez den horren besteko ezberdintasuna egongo emakume batzuk eta beste artean eta bizimodu aldaketarekin bat dator. Beno, miren arantzamendi uri arte dugu, mila beratziregunda hogeita bian jaioa, hogeita bosturtekin eskondua, entzundugun bezala. Hmm. Eta otalaneko, ekondi, okindegiko etxean jaio zen, gaztar urte batzuk Frantzian eman zituen, gerratik iesi juan ondoren, irungo emakume asko bezala. Hmm. Oitare, Patrizio arribaz zabaletarekin ezkondu zen, eta Baltegietan ba, eta errekalden bizi izan da. Ordan be ba, pixka bat hoianak ba, esan duen haren arira ez, anekdotak eta e, emakumeak nola aldatu den eta lan mundua nola aldatu den ere, ba, noiz baita aipatu izan dugu irungo postpoloen istorioa biddez ez, edo be ba, la palmera edo palmeran bertan baita ere e, Porzelana zen ere emakume asko lanean egon du, egon du dira, bertan, bo, liburu honetan ondo agertzen da, baita ere, ez, eta nola e, badaukagu horrela kontzeptua, ba, emakumea etxean egonare hmm, bai. kontzeptua, bai. eta badago, bazegoen sindikatu bat, e, emakume pospologien sindikatuan nahiko iraultzailean, nahiko... Bai asko maite ditugunak, hemen, bai, bai esagutu genuenetik beraien historia, baina agia da, hori, esaten duzuna, ba, nola askotan pentsatu izan dugun ez, emakumea geratu zela, agian da, ezkondu egiten zirenean, jada da, etxean geratu behar izaten zutelako askotan, ez balinbazeukaten baimen edo, kasu berezi batzuetan e, bai egiten zuten gero lan, baina... Eta alegez, gero, e, frankismo gara. Hori da, berez. hori da, bai, Baina hori gero ere konton hartu behar dugu hauek oso oso goizetik hasten zire lanean ere bai. Orduan, igual ja ezkondu zirenerako urte pilo bat eman zituztela lanean ere fabrikan eta beste hainbat tokitan orduan zagit desmitifikazio apurbaterei bai horren inguruan zeren etxeko lana duina den arren emakume ere bai aspalditik dabil kanpoan lan egiten eta askotan hori jornada bikoitz horrekin bai kanpoan eta bai barruan ere orduan bai entzun a dugu liburuan irakurri a dugu eta oraintxe bertan entzun a lizan duzu e... bai Bai hori da, bai, bai, bai. <laughs> eta beno, ba, aurrekoaztean, horrein dela bihazte, bai, izan genuen aukera, ba, pixka bat, egungo, e, gure e, gonena hotxe bat entzun, eta egungo egoerarekin e, konparazioa egiteko, ba, lagun batek igorri zuelako, akaso guk egin aldugu horrela pixka bat, ez, aipatzarena, ba, baino, baita ere, saioen, saio desberdinetan aipatu dugun moduan, ba, beno, ba, Horregun, guain dikan lan baldintza arloan asko dago borrokatzeko, mm -hmm. e, lan feminizatuak guain ere e, prekarionak izaten jarraitzen dute, gutxiago kobratzen da lan berdinaren gatik, jende, emakume asko egon arren lanerako sarbideak guain e, murriztuak mm -hmm. daude, Eta ba etzeko lana peña hondi, hondi, hondi. Hondi batean guaindkan ere emakumearen baitan dago, ez? Mm -hmm. Egia da, ba emakume iraultza, ba adibidez Tolosako inauterietara joateko iraultza txiki hoiekin, mm -hmm. ez? Eta irungo emakumeak ere ba baten bat, ez ba ama nik ikasi nahi dut, ez? Eta mm -hmm. jongo naiz ikastera batxiller delako hori egingo dut eta hortik an Jungo naiz, eta horrelako txikiak azkenean ere e, feministen borrokekin bat, baliatu dute gaur egungo egoera, hmm. ez? Ez horren bortitza izatea, eta ba, ez, ba, belauniko orduak eta orduak, eta gero semea labak eta fabrikara, eta, ba, miren arantzamendi bezala, ba, fa fabrikatxarra, patxar, txar, txar, horietan hmm. <laughs> lan ez egitea, bainoan, oa indikan, ba, Egiteko asko. Asko, asko. asko egiteko. soon. Okay. saioa amaitzeko beti desala ba, kultur gomendio batekin amaituko dugu, gaur ez daukagu gure kor korrespondxala bai, Ez zin izan du etorri gaurkoan gure gana baina guk rekurtxo asko dauzka eta superfeminista garenez eta dena begiratzen dugunez gure lupa morearekin, ba daukagu zuera orkesteko, eta gainera gaur ez da liburu bat bakarrik ez da pelikula bat bakarrik eta ez da erakusketa bat bakarrik hori dena da, osea <laughs> Super Proposamen egin mar dizu egu gauz. E, Gogoratoko zareten moduan entzule finak zaretenez eta astero entzuten gaitu zuenez, Dula bi aste mirenek gomendatu zigun, aieten endagoen eh, ko, emakume komikigien eh, erakusketa bat, eta bertan komentatu zuen, ba, beste artean marxan satrapiren eh, lana ikusi ikusialko zela. Ba, marxan satrapi bera eh, irango emakume bat da, eta ba, oso komiki ezaguna egin du agian batek baina gehiagok ezagutuko duena, persepolis du izena. Eta bertan ba, bera e autobiografia egiten du, finan, eta ba, kontatzen du bere ba, gaztarotik e, nera bezarora eta elduar orarte ba, emakume moduan irango egoerak e, ba, beregan e, izan dituen eraginak eta esan dugu ez dela liburu bat bakarrik eta ez dela e, erakusketa bat bakarrik pelikula bat ere badelako eta marjan satrapiren e, ba, marrazkiek e, pelikula baterako eman zuten Marsantrapik berak eh ba margostua eta ba liburuaren eh, laburpentxo, bueno, liburuaren bat egiten du pelikulak eta bueno, merezi du ere hori ikustea. Bai, merezi du ba, pixka bat ere gaurko programaren arira datorrelako, azkenean historia emakumen begietatik kontatzen duelako eta bueno, joanako so esan duen bezala ba arte ekspresio ezberdinak erabili eh, ditu, Euskarri ezberdinak, egia da, ba, pelikula gainera e, Naiko Narpen nona izan zuen, mm -hmm. e, Kanzeko festibalean, 2000 eta Zazpigarren urtean e, epaien saria jaso zuen, eta ba, gomendagarria guztiz, ba, azkenean, bastante, e, bo, grafikoki bo, oso polita da, oso, oso polita ne. da, berez, e, fisiko ki ez, ba, marrazkiak eta oso mm -hmm. txukun, eta mismo ez eginak direlako, Eta baita ere ba, polita ba, irautzen emakume, neska emakume baten historioa kontatzen duelako, bai. dok, begietatik. Bai. Zeren gainera izan, marjan ez da izan e, ikus lesoil bat, e, azkenean hori ba, eraldatzeko eta ez dela kunioiz konformatu ez, egoerarekin inkonformista bat eta irautzaie bat izan da, orduan emakume begi eta gainera emakume irautzaie, baten begietatik kontatutakoa delako. eta ordudan ba, baliatko dugo hau ere bai ba, Persepolisez zitz egiteaz gain, badago beste liburu bat, oso oso lotua dagoena emakumerekin bordados du izena, beste komiki bat da, eta bertan eh irango emakumeek espreski jasaten duteen errepresio sexuala e, erakusten du eta orduan ba e, bikoitza dauka izenburuak alde batetik e, ba, e, bordados e, direlako ba baskari familiarretan eh baskaltzea amaitu dutenean gizonezkoak e, bai, joaten dira beraien puroa eta likorrak e, atera eta orduan emakumezkoak ba, garbitzen eta gerat ondoren ba bordado batzuk egiten e, ibiltzen dira ez josten e, eta horretaz gain sexualitaterekin e, lotura zuzena dauka Imenaren errekonstrukzioa bai e adierazi nahi delako bordados horren bidez baskotan ez, eh eskontzara virginia heldu bear duzul arengatik emakume askori e, imenaren errekonstrukzio bat egiten diote iranen eta beste errealde musulman batzuetan ez ba Bueno, saiesteko ba, erre, errepudio sozial hori eta, eta oso polita da zeren bertan agertzen da ba, bazkal oste horietan emakumek egiten dituzten kontuak sexu kontuak eta oso oso, oso polita da e, liburu hori ere mm -hmm. ba, Bi liburu hori ekin utziko zaitu ustegu, esker gurean egotagatikan urren guastean ere hemen negongo gara antxeta irratian, largo bederatzi puntoz azpi. Edo zintzilik irratitik entzuten magaituzu ere, edo internetez, edo nahizuten moduan, hala ere, ba, egizute saio partartzaia izan nahi duela, eta hortaz, beti goratzen dugu, gonekin abildua gemail.com erabili aldu zutela, eta, ba, haste hona pasa. Eta, musua. datorren hastean, hemen izango gaitu zeberriro. Buxo handi bat. I saw you standing in the corner, on the edge of a burning night I saw you standing in the corner, come to me again in the cold, cold night, in the cold, cold night.